Kom in, kom in! Hej, Mahmoud. Förlåt att jag är sen. inte Åh, oh, du är så gullig, Mahmoud. Jag är inte gullig. Jag är svensk <laughs> Alltid samma humor. Kom nu, vi ska äta. Mm, det luktar gott här. Vad har du i ugnen än? Falafel. Falafel. Ja, oh, oh, det, det är spännande. Åh, oh, vi Sätt dig! Ta lugnt, Mahmoud. Mm. Okej, okay, förlåt, förlåt. Nu äter vi. Mm. Sitt. Vad vill du dricka? Ja, jag drack vitt och jag tror jag tar lite rödvin Vadå rödvin? Coca-Cola? Samma skit, samma färg? ja, men, ja, ja. ta Coca-Cola då eh, Mahmud! Ska du inte äta? Jo men, jag tänkte prata lite med dig om mina känslor för dig Mahmoud <trakt> Okej okay, prata på Du har väldigt vackra ögon Hör du? jag äter, ser du inte? <trakt> Mahmoud, förlåt då Camilla. Mm jag ser också en säck till dig. Vad då? Ser du? Jag känner hjärtat bulta. Jag är bäst i. Vill du fylla med? N Nej, Mahmoud, jag tror jag avstår. Alltså? Vadå, vadå, alltså? du sitter? Kom, jag ska visa din säck. Och Mahmoud, alltså, när du pratat med mig så där så blir jag så upphetsad. Jag ser även i dina ögon. Kärlekens skugga bakre vid din karisma. Min attraktion till dig. Camilla Vad? Hur giftig. Förlåt, Mahmoud. Sätt dig på soffan. Mm. Uh. Mm. Mm. Ma Mahmoud, kan inte du sjunga för mig? Vadå sjunga? Jag har stereo. Panasonic, Men... minidisk, stora disk, kassett, Men... radio, editor, högtalarna och 80 watt. Men, Mahmoud... Åh, du är så söt. Mm. Söt?! Tror du jag är socker, eller? Mm. Du träglar på mig din shit. Mahmoud, vad vill du egentligen? Fast du liksom undviker mig. V vad vill du få ut av det här? Då? Din kanske! Jag vill bästa dig! Kom då om du vågar! Nej! Varför föll du upp? Varför Nej. Varför föll du Varför